Egunon guztioi goizeko sortzi terdiak dira, e, martxoak bost egun ditu gaurko honetan, hau berrion albistegia da, berriozari herriatiaren albiste emankizuna eta momentu honetan lau graduko temperatura daukagu berriozarren. Beti bezala, Nafarroako albisteekin hasiko gara, eta ipatuko dugu bilgune feministak leitzan ospatu zuela asteburu honetan. bere topaketen bosgarren edizioa, iru egunen ostean, Euskal Herriko bilgune feministak antolatutako topaketen bosgarren edizioak, atzo eman zituen azken pausoak independentzia dugu bidea eta helburua Euskal Herria feminista izen burupean, bilguneko irukidek hartu zuten itza, Amaia Andreu, kizaskun guarrotxenak eta miren arangurenek. Elburua etorkizunera begira Euskal Herri Feminista eraikitzeko estrategia finkatzea. Krisi garaian, egon harren mugimendu feminista ez dagoela afera horretan eta indar kolektibo eta individualarekin jarraitu beharrea dagoela eman zuten aditzera atzo goizean horretarako adostutako aliantza feminista baten beharrea ikusten dute baina mugimendu feministatik kanpo daudenen parte hartzearen beharrea ere bai Amar urteko ibilbidearen inguruko bideo bat erakutsi zuten eta dantzaz eta poesiaz osatutako ikuskizun ikusi zen holtza gainean amaitzeko miren arangurenek eta saioa iraolak hartu zuten itza topaketen balantzea egin eta lehitzan bizitakoa posible egin dituzten galagun eta erritarrei eskerrak emanez. Oraain 11 urte Bilgune feminista sortzeko konpromisoa adoretsua hartu zutenei ere aipamen berezia egin zituen leitsan egun hauetan bizitakoa euren eskaer izan dela esanez jakinarazi zuten ez, 600 emakume inguru biltzea lortu zuten asteburuan zehar eta arangurenak aipatu zuen hori dela borroka feminista bizirik eta oso ososuntzu dagoela erakusten duena Euskal Herriaren eraikuntzarako ezin beste kotzat jotas. Eta beste ospakizun bat Nafarroan Kobazuloen eguna egin zuten atzo Euskal Herriko hainbat leizek mugarik gabeko lurpea sarea osatzen duten kobazuloek e, jaiegun bateratua ospatu zuten Zugarria murdiko sorginen leizea Urdazubiko kobazuloa Sarako leizea Lekunberriko mendukilok Arrantzako pozalagoa eta Kobenkoba oinatiko harrikutz eta zestoako hainberri Hoiek guztiek osatzen dute Mugarik gabeko lurpea elkartea, zenbaitek seigarren kontinentea deritzen hori ezagur, ezagutaraztea du helburu gure lurpeak eskaintzen dituen altxor natural eta kulturalak jendearen eskura jarriz. Martxoko lehen igandean, sortziko bazulo turistiko hauek euren indarreak batzen dituzte, Eta hori dela eta atzo kobazuloaren irugarren egunaren e, barkatu, kobazuloen egunaren irugarren edizioa ospatzeko, hainbat ekintza antolatu zituzten naiz eta eguraldiaren laguntzarik ez izan, iragarpenek euri kontua aipatzeak agian bisitaruak kikildu zituen beste urte batzuetan baino gutxiago gerturatu ziren. Atzo, ospaku aitzaki bisitariek leize guztietan sarrera prezio ordian izan zuten, bai eta sosqueta berezi batean parte hartzeko aukera ere. Saria, Sarako Pikasaria hotelean bigaun eta gozaria. Eta berriozarko albisteak ere aipagai izanen ditugu Zabalik da babes ofizialeko lareunda hogeita bost etxe esleitzeko izen emate EPEA Elduden martsoaren amase irabitartean Zabalik izanen da babes ofizialeko lareunda hogeita bost etxe bat erosteko izen emateko EPEA Etxe bizitza hauek amazortzi promoziotan banatuak daude eta nasu bintza enpresa publikoak hilabete honetan bertan esleitu nahi ditu Esleitze zozketan e, parte hartu ezinbestekoa da babestutako etxebizitzaren bizitzaren zentsoan inskribatua egotea eta promozio batean baino gehiagotan izena em ere emandaiteke baina kasu horretan promozioen arteko preferentzia ordena aipatu beharko da alaber zentsoan izena emanda egon bai baina promozio hauetan interesik ez duten lagunek beinbeineko baja ere eman dezakete adjudikazio honen etxebizitza guztien artean hogeita lau alokairurako babestu ofizialeko etxe bizitzak dira erosteko aukerarekin, berri hogeita mabost, engaztea lokairuko etxe bizitzak, irureundabat, erosteko babes ofizialeko etxe bizitzak. eta azkenik berri hogeita bost, prezio mugatuko etxe bizitzak. Ondoko herrietan daude, berriozar, burlata, sintroniko korte, segues ibar, eneritz, milagro, muru astrain, noain, iruña, bilatorta, zizur nagusia, eta zulueta. Behin eskaera epea amaituta, martxoaren amaseian, esleipena eginen da, eta esleipen duenen zerrenda, argitaratuko du Nafarroako gobernuak. Eta elduden aste buruan, martxoak bat, ay, barkatu amarrean zuaitzaren eguna ospatuko da hemen berrio zarrien goizeko amaiketatik aurrera Horrela nahi duten pertsona guztiek parte hartua izanen dute zuhaitzaren eguneko hardrdu eretan parte hartu nahi duenak izena eman beharko du 0 telefono zenbakira deituz, e, martxoaren zazpira bitartean beraz e, ai egon e, bi egun besterik ezbaitira gelditzen. Zuhatzen landaketan hainbat modutan parte hartu daiteke familiarekin taldeka eta bar aurten aukeratutako lekua mendialdea eskolako parkinaren ondoko lahirrea da naturaren engelaren ondo anain zuzen. Obra eta lore zaintza zerbitzuak landareak eta behar den tresneria jarriko du jendearen esku ala ere, bere tresneria eramateko aukera duenari eramateko eskatzen zaio, izan ere udalak jarritakoa denontzako nahikoa e, ez da izanen eta horregatik hobe obeda ba, tresneria daukanak bere tresneria hori eramatea. eta tokiko elkarte kantoolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia egin du ja da e, berriozarko udalak deialdiak berrio Elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du eta honako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatu nahi du berdintasuna euskara gazteria hezkuntza jaiak eta kultura eskaerak berrio udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira bi mila hamabikomartxoaren hamabostera bitartean Interes dune kudalaren auzo bulegoan ere izanen dituzte eskura Deialdiaren arauak eta baita interneten berriozar.es webgunean ere. Eta beste lehiaketa baten berri ere eman behar dizuegu Euskarazko ipuineen amasa igarren aur lehiaketa lehen Hezkuntzako berriozarko aurrei zuzendua da gaia librea eta ipuinak martxoaren hogeita marra baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko auzo bulegoan. Baldintzak dira ipuinak Euskaraz idatzita egotea eta jatorrizkoak izatea. Sariak izanen dira Euskarazko liburuak erosteko berrogei euroko bitxartel ezkuntza ziklo bakoitzean eta hogei euroko beste zortzi txartel zozkatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian bertan. Eta martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna ospatuko da urtero bezala. Emakumeo gure askatasunera, gure askatasuna eraikitzen dugu lemapean. 11 ekitaldi antolatu dituzte Berrio Zarrien datozen egunetarako. Hala, gaurtik e, martxoaren 16 bitartean Zabalik izanen da kulturgunean eskola eta institutuko ikasleen lanen erakusketa. Estereotipoak autzi emakumeen historia e ekarpenak izenburupean E, Mendialdea eskolako eta Berriozarko institutuko ikasleen lanak ikusgai paratuko dira esan bezala martxoaren amaseira bitartean kulturgunean martxoaren zazpian e, asteazken honetan despiertas izeneko dokumentala eskainiko da mundu osoko emakumeen eguneroko borrokei buruzko dokumentala eta mundu bat fundazioko haiem oskozek eginen du aurkezpenan asteazkenean arriatxaldeko zazpietan kulturgunean martxoaren sortzia ostegun emakumeen nazioarteko eguna manifestazioa eginenda irunean arreatxaleko zortzietan martxoak zortzi batzordeak deituta eta gazteluko plazatik abiatuta eta martxoaren amaikan igandearekin jai eta aldakrikapen eguna eginenda hemen berriozaren amaika kontu, amaika ekitaldi amabietatik aurrera afrikar perkusioa uleargi txikiendantza taldearen emanaldian emakumeek egindako kirolerak ustaldiak eta abar luze bat baita parte hartzeko mailak ere eta dastatzeak taloak jaki maroko arrak eta abar bukatzeko martxoaren amairuan helduden astean beraz hitzaldia zartze aktiboaren aldeko urtean zartzeari buruzko hitzaldia amaia urmenetaren eskutik gurutze gorriko teknikaria da bera eta hori eskainiko du martxoaren amairuan arratxaleko seietan erretiratuen elkartean Eta hastelenero bezala, e, Kirol Emaitzak ditugu izpide, berrio futbol elkartearen Kirol Emaitzak, eta gizonezkoen futbolari dagokionez, e, ondokoak ditu zuen, lehenbiziko maiakoa, lehenbizie regional mailako taldeak, Nafarroako Unibertsitatean hartu zuen, e, Nafarroako Unibertsitatean bertan jokatu eta galdu, lau eta hutsun galdu ere, Egasten taldea Agoitz taldearen aurka aritu zen eta binakako berdinketa Erdietsi zuen kadeteak A taldean lezkairuren kontratu zen lezkairun eta hau eta B galdut zuen. Kadeteak B taldeak berriz irabazi baita lekairuren aurka ere eta berrri jokatutako partidan hiru eta bi. Eta irabazi ere aurreak A taldeak as taldearen kontra hemen berri jokatutako partidan bederatzi eta hiru. geendu zitzaien aurrriak A taldekoak as taldekoei aurriak B taldeak San Jorge taldearen aurka edo San Jorge izan zuen aurkari eta iru eta lau e, galien ziren berri osartarreak kadeteak B be taldean berriz e, San Zernin izan zuten aurkari Nafarroako Unibertsitate Publikoan jokatutako partidan lau eta iru galdu egintzuten berri osartarreak Emakumezkoen futbolari dagokionez mailako emakumezkoen taldeak, Kastejon talde hartu zuen, eta bat eta bost galdu egintzuten berri osarrien jokatutako partidan, hemen jokatutako beste partida batean futbol zazpi edo zazpiko futbol emakumezko taldeak lagunak taldea izan zuen aurkari eta lau eta bi irabazi zuten berri osartarri eta zazpiko futbol taldeari dagokionez, zazpiko futbol boskos eh, taldeak txando izan zuen aurkari eta 3 eta 8 irabazi zuten Gizonezkoen zazpiko futbolean berriz e, ba, orotariko emaitzak ere, zazpiko futbola A taldeak Huerto eskolako taldea hartu zuen berriozarren eta zortzita zazpi irabazi zuten berriozartarrek Zazpiko futbola B taldea Sanzernin izan zuen aurkari Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta sei eta bat galdu egin zuten zazpiko futbola ze taldeak San Ferín ikastola izan zuen aurkari berriozarren jokatutako partidan hiru eta lau baldu egin zuten, eta azkenik zazpiko futbolat de taldeak ardoi izan zuen e, aurkari eta sei eta hiru irabazi egin zuten. Bukatzeko futbito taldein emaitzak emanen dizkizuegu berriozar A taldeak eskolapios eta eskolaren aurka jokatu zuen, eta zer eta bat galdu egin zuen, berriozar B, bat eta hutsi irabazi egin zuen gazte berriak taldearen aurka, berriozar Z kere, bat eta hutsi irabazi, bidezarrea taldearen aurka, eta berriozar D kere e, amaia mendean hartu zuen, 0 eta bat e, emaitzarekin, berriozar E. E, Lizeo Monjardin taldearen aurka arituzen eta banakako berdinketa lortu zuen Berriozar FEC patxi Lazar eskolaren aurka irabazi egin zuen berriozarren bat eta huts BerriozaraEC eskabaarte taldearen aurka jokatu zuen azo eta irabazi egin zuen huts eta bat. Berriozar HEC iturre hartu zuen eta berriozarren jokatutako partidan bana berdindu zuten Berriozar ik, itaroa uarte taldea izan zuen auur horkari eta galdu egin zuten 3 eta bat eta bukatzeko berriozar jotak mutil bera izant zuen aurkari eta mutiloa baitin jokatutako partidan irabazi egin zuten Berriozartarrek 3 eta bat Haua izan da denan gure e, albiste boletinari dagokionez informazio gehiago urrengo boletinetan Berriozar irratietan eta baite interneten ere e, guzkiplaza.neten.